پایولسه مسدیکي نسوارو په بیت المقدس باندې حملو کا او ډېر زیاد مسلمانو په بربريتي او په قصیر تهادات سره مسلمانان شهیدان کا جنای کی ډېر زیاد زنانه او ماشومان وو داغين بعد بیا په بیت المقدس باندې قبضه وکا او دا قبضه تقریبا سا س سکم سل کالو وړا کا قبضه وکا او بدر دوران کې داسې کم مظبوط مسلمان حاکم با همت مسلمان حاکم پیدانو شو چې هغه بیت المقدس آزاد کړی بیا صلاح الدین ایوبی هغه څلوکا چې بیت المقدس آزادول غواړي دا غیره پار اسلام مشورېون کې او خپل وزیرانو چې کم داغه متمدینو هغه سره مشورې وکړي او اخیره کې فوج تیار کو او د بیت المقدس په طرف روان شو هل دي کې غیپ پړاو وا چولو عیسایانو د بیت المقدس نا اِدګر چې کوم نړې ورو مضبوط دیوال ټوکړو مضبوط فصيلي ټوکړو او په دې باندې تیراندازان راستو غشواله او و ساری ځکه نو مشتلو چې کوم ماشینو نو اغې اخیو مسلمانان مخامخ وا چلو دا د شلم تمبر او ی السوا او اواتیا کالو نو په دغه تاریخ معدي د دشمن مختهپړ واچلو او مقابله د شروع مسلمانانو یویک کتللو چې د غ نه په حملو کې نو بیا دی چون که داشه همزی که پڑاوه چوله وشه علت بنوار مخامخو سهر ندر ناسبخین منوار ور وکر دی حمله کرده وی نوارا غصیت نبا چه کم غشی راتله دفصیل نا در دشمن من طرف نعابا دی تنخ کرده دی وجه صلاح فردین ایوبی دا فیصلو کرد چه دیز نم نم حمله نکو دازه بمن بدلون دیز نا دی, دی خپلد اغلشکر روان کو اوکاتنان نخيال کو چګیني مسلمانان لړ ریډ خوشاله شو خو صلاح الدین ایوبی خپل فوج آدبل طرف ناراتو کو او بیا په سباب باندې چې کله 25 ستمبر او 25 ستمبر باندې دې چکم نه داخل پوزیشن چنج کو او بیا په سبابا ندي بیا حمله وکړه او حمله شروع کا حمله ډیر سخت او ایسیان چې کوم سوارو اغي ډیر پر جوش اورا کې جنگید او تفصیل چې کوم ماتول د دیوال لړکول چې کوم نه د خل نه غیر شاپه دا ډیر مشکل کار هو مسلمانانو ډیر جدوجہد او کوشش وکوه او اگر کې و دې کامیاب شو به کار کې چې دا دیوال وسنا مات کو او چې سنا سمات شو د کې بیا مسلمانان د نور او خاط ور د مشو بیت المقدس خاط ور شو مشو او د بیا چې کم نه نن کم چې کوم او فوجونو اغي سره مقابلو وکړه او ډیر نسوارا ډیر زیات په یوه لوبه اغی بیا صلاح الدین ایوبی ته دا صله د اغوی پهشکش کو او صلاح الدین ایوبی چې کم دی ناوی پهشکش تارک کو بیا د اغوی د نسوارو نکافرانو چې کم جننه ورو ټول نمشر جننه چا سره چې د جنگ اختیار او هغه په خپل امانو وختو او صلاح الدین ایوبی غلا مان ورکو او بیا صلاح الدین ایوبی سلام شنو او تل چې موږ صلحا کوو وصلاح الدین ایوبی اغه د مختل چې نه کافرانو د دې چې کم غرور دې بدی کې کم تکبر دې ذاتیا ختم شي اغه ورتل چې موږ صلحا نکم او کم مسلمانان او زره مسلمانان او ما شمان او زنانه تاسو شهیدان کړی دي دا غیر بدلب از تاسو نه خاله کافر اړې او ير دو او ديبيا سکم له لاړو خپلې علاقے ته اولتي يو يو او ډېر د خوف ماحول جوړ شو بیا ديبيا بدوي مسلمانې پیاراو او بیا ایسلام الدین ایوبی ته ډېر خواسته نو ډېر داو ک بیا صلاح الدین ایوبی او خپل چیکم ماته مدن او کم وزیران اغي سره مشوراو کا او مشورفه دی او شو بیا چې صلح به وکړو نو صلح بیا او او په صلح کې چې کم 5000 مسلمانان دي کېدین کړي نو نسواراو نو دا ورته ووشو چې به تاسو واپس کوي او بل خبر په کې داو چې نسوارا به چې کم نه ا بیت المقدس د ابو مسلمانانو ته حواله کوي او دې ته سر نقصان او او بیا دغې نه بعد چې کله 2 اکتوبر رسپدې موعده باندې د بان سخت اوشمي او بیا په دو اکتوبر باندې چې کمن مسلمانان اغیت دروازه کلوشی او اغیت دو اکو گربانی بیت المقدس تا داخل شو او دا غینا چې چی کم نی بیا چکلا بیت المقدس کی مسجد اقصا او رسی در نولا غزین مسلمانانو سلیدینا او نعیسیانو او نشانونا عیتی را در او سکم سل کالباد مسلمانانو پا مسجد اقصا کی بیا ازانو کو او دا غینا بیا با کمونز ادا کو نو دا بیت مقدس دا ازادي نکافرانو نه لاس نه یو ځل عمر ابن خطاب رضی الله عنه په زمانہ کې شی واقع بیا دا صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په تور کې او دغې نه بعد میا صلاح الدین ایوبی هغه انصاف او عدالت سره حکومت تو مسلمانان بیان کو بیت المقدس معنی حکومت کو ډېر د امن او د انصاف او د عدالت حکومت و د ظلم او د بربريت دروازې وبندکي